Методи и пътища на идейния свят 25-та лекция от Учителя, държана на 19 май 1926 година в София Верен, истинен, чист и благ всякога бъди Размишление Прочетоха се резюмета от темите Защо трябва да учи човек и да се обичаме и защо трябва да се обичаме. Как излезе опитът ви? Колко души от вас познаха книгата от Библията? Колко познаха главата от дадената книга и колко познаха стиха? Опитът на мнозина е излязъл несполучлив, защото имат неправилни схващания за някои неща. Вие мислите, че сте ясновици. Ще ви поставят на изпит да видите вие сами колко знаете. Човек трябва по алхимически начин да отделя своите положителни знания от отрицателните. Какви теории съществуват по този въпрос? То е друго нещо. Теорията сама не разрешаваш нещата. След като знаете теорията, вие трябва да имате и практика, приложение. В окултната наука има ред хипотези и теории, но преди всичко има съществени неща, които трябва да знаете. Някой казва «Аз разбирам, аз знае много нещо». Докато мислите, че много знаете и много разбирате, вие нищо не можете да постигнете. Решавате ли въпросите, отгледащито на личните чувства, не можете да имате големи резултати. И тъй, искате ли да развиете своята чувствителност – Правете често опита се с Библията. Развиете ли това чувство, вие можете свободно да четете Библията и при затворени очи. Между вас сега няма нито един, който може да чете Библията по този начин. Каже ли някой, че може да чете така, ще го подложим на изпит. Аз ще отворя Библията пред себе си, а той ще чете от мястото си. Дойдете ли до положение да четете книги с затворни очи, вие сте ясновидци? От миналите векове още вниманието на всички хора е било насочено към развиване на физическото им зрение. И днес, понеже това нещо се е постигнало, вниманието на хората трябва да се насочи към постепенно развитие на вътрешното зрение. Този вътрешен орган не може да се развие изведнъж. Но трябва постепенно да се развива, като се изпраща към него повече кръв и хранителна енергия. Всеки от вас може да развие в себе си интуицията, но той трябва да прави ред опити в това направление. Когато искате да познаете на кое място от Библията за пример сте отворили, пипнете този ли с ръцете си. Учите се да познаете нещата чрез пипане. По този начин, вие ще се освободите отред ваше вношение. Някой казва: Духът ми говори. Той ми каза да отида ети къде си. Духът казал на един да отиде на горна баня, на друг на пазар, на третия на Феди кой си град и така нататък. Това са неопределени, двусмислени положения. Хората и ни други се внушават различни неща и после се самозаблуждават, че Духът им говорил. Казвам, първо, вие трябва да се освободите от закон на човешките вношения и да дойдете до вношения, които идат от свят по-високо от вашия. Вие трябва да различавате от кой свят идат вношенията. Научите ли това, вие ще можете да въздействате на тия, които могат да ви спънат или да ви заведат в крив път. И учените хора си внушават ни други влияят си. За пример, ако някой математик или астроном работи върху един научен въпрос, едновременно с него, без той да знае, работят още 10-20 души по същия въпрос. Обаче от всички тях само един успява, а другите играят роля на помагачи. За пример, когато Дарвин е работил в своята теория, едновременно с него по същия въпрос е работил и друг англичанин. Обаче Дарвин успя. Той изнесе своята теория пред света, а другият остана като помагач в тази работа. Същото нещо е забелязано и в музиката, и в изкуството. Едно трябва да се знае – никога усилията на човека не остават безплодни. И тъй, вие ще се стремите да регулирате чувствата си, да се поставите в положението на дете, което иска да учи. Опитът, който ви дадох, може да се изпълни от три страни. Първо, механически, със пипане, понеже вие сте чели Библията много пъти, ще можете горе-долу да познаете на кое място сте отворили. Второ, почувство. И трето, повътрешна светлина. Първият начин се отнася към физическия живот. Вторият начин към астралния. И третият към Божествения живот, дето се проявява висшето съзнание на човека. Вие можете да прилагате тия методи, когато решавате да предприемете ли някаква работа или не, както и когато искате да разберете, ще получите ли в някоя работа. Ако застанете тихо и спокойно в себе си, свободни от всякакви вътрешни влияния, вие повече ще успеете, отколкото с бързане. Бързането всякога притеснява човека, поставя го в крива посока. Когато нямате успех в някоя работа, не се обесърчавайте. Често, нисполуката в живота стимулира човека повече, дава му по-голям импулс за работа. Сега ще ви дам един опит. Той е следният. На отделни лищета ще напишете всички книги от Библията и ще ги турите в някоя кутия, отдето по три пъти на ден ще вадите по едно лище, но вече с отворени очи. Целта на този опит е да развиете своята интуиция, да познаете коя книга сте извадили. Когато пишете листчетата, съзнанието ви трябва да бъде будно, да няма никакво прикъсване. Освен това, като ги пишете, ще гледате да оставите върху тях вашите вибрации, че като пипнете една от тия книжки, да познаете коя сте взели. Например, като сте писали на едно лище, Едно от лищетата, името на пророк Иеремия, при изваждане на това лище от котията да познаете, че сте извадили именно него. Щом познаете какво е написано на лището, вие ще изпитате голяма радост. Пишете ли лищетата механически, нищо няма да познаете. Като дойдете следния път в клас, пет възрастни и пет млади братя, както и пет възрастни и пет млади сестри ще кажат своите опитности. Като правите този опит, ще отбелязвате на тефтерче датата, часа и времето, дали е ясно или облачно и така нататък. По този начин, вие ще привикнете към точност. В духовния свят и при най-малките опити следят точно за часа, за времето. Започнете опита от утре. Можете да го правите сутрин или по обяд или вечер по което време искате, но непременно ще отбелязвате часа и времето през което го правите. В окултната школа на първо място се изисква дисциплина. Човек трябва сам да се дисциплинира, да се самовладее. За пример, вие знаете нещо, но не искате да го изнесете пред други хора и мълчите. Обаче вътре нещо ви казва – кажи това нещо. Защо трябва да го казвате? Изкуство е сега да се самовладеете, да не го кажете. Има хора, които не могат да търпят да не кажат всичко, каквото знаят. В един анекдот се разправя за такъв човек, много разговорчив, който никога не мълчал. Той е бил слуга при един селски чорбаджия. Дето и с когото се срещал, той веднага започвал да говори по разни въпроси и да ги разрешава по-своему. един ден той... Направил някаква голяма погрешка, заради което се скрил в един от селските плевници, да не го намери чорбаджията му да го губие. След като го търсили на много места и не могли да го намерят, чорбаджията му прибегнал до хитрост. Той казал на двама селяни да тръгнат по селото и да спорят високо на някои въпроси. Тръгнали ли селените по селото и започнали високо да разговарят? Като минали покрай племнята, дето бил скрит слугата, той чул техния спор, веднага изкочил от племята и извикал. Чакайте, аз ще разреша този въпрос. Хитростта на чорбачията дала своите резултати. Слугата не могъл да търпи да спорят върху известни въпроси, без той да бъде пръв в спора. Казвам, вие трябва да знаете следното. Окултната наука казва, че човек трябва да говори на място и на време. Не е ли време да говори, той трябва да мълчи? Някой казва, може и на време и без време да се говори. Глубовият може да говори и без време, но умният трябва да говори само на време. Апостол Павел казва, проповядвайте и на време и без време. Това се отнася само до унези, които не знаят кога е време да се проповядва и говори. Затова те трябва да проповядват и на време и без време, тъда дано от многото говорен да се хване поне малко. Казвам, да се самовладее човек това е необходимо и за здравито и за дисциплинирането на ума, и за развитие на неговите способности, както и за разработване на сърцето. В ръката на разумния човек самовладението представлява лост. Мярка за впрягане на енергиите в човешкия организъм, за да усилят дилателността на неговата душа. Няма ли човек самовладеяне, тези енергии ще минат и заминат през неговия мозък, като през пукната стомна. Това явление само ще хроникира във вестника, който после ще се захвърли, без да остане следа в него. Обаче такива неща не трябва да стават. Това не подразбира, че вие като ученици нямате самовладеяние, но степента му не е достатъчна. Самовладението бива от разни качества и разни степени. Сега ще се спра върху въпроса, как се реализират идеите. Представете си, че имате идеята А в умствения свят. Фигура 1. Тук са нарисувани... Три триъгълника свързани помежду си, като триъгълник А е със върха нагоре, триъгълник Б и С със върха надолу. И така, представете си, че имате идеята А в умствения свят, триъгълника с върха нагоре, дето тя няма никаква реалност. Докато тази идея не слезе на физическия свят, тя не е реална. Същото може да се каже и за чувствата. Докато ино чувство или желание остава само в астралния свят, то не е реално. Слезе ли на физическия свят, то става реално. Следователно, когато идеята А слезе в астралния свят Б, триъгълника надолу, втория, тя претърпява пречупване и се явява като отражение на някой предмет в огледалото. И тук идеята още не е реална. От астралния свят и тя слиза в физическия свят С, дето претърпява още едно причупване. Тук вече идеята е реална. Значи, всяка идея, за да се реализира, трябва да слезе на физическия свят и да претърпи две причупвания. При всяко причупване става известно отклонение на светлината. Да допуснем, че вас се заражда известна идея. Речете ли да я реализирате на физическия свят, вие не можете да я реализирате както искате. Казвате, трябва да обичаме всички хора, еднакво. Така се е зародила идеята в умствения свят. Но щом пожелаете да я реализирате в физическия свят, вие виждате, че не можете да обичате всички хора, еднакво. Правете опити в това отношение. Да проверявате вашите идеи. За пример, като срещнете някой чущ човек, когато ни познавате, опитайте се да го обикнете като свой брат и вижте колко сполучлив ще бъде опита ви. После направете опита с двама души, единят от който ви е направил услуга, дал ви е 10 000 лева, а другият е взел от вас 10 хиляди лева. Дайте и на двамата по едно богато угощение и съдете какви ще бъдат отношенията ви към единия и към другия. Вие трябва да правите опити, а не само да говорите празни приказки. Казвате, трябва да любим враговете си. Опитайте сърцето си, да видите какво ще ви каже то. Ама Господ е казал така. Какво е казал Господ е едно нещо. А как чувствате, как обичате вие, това е друго нещо. За вас е важно в състояние ли сте да приложите този закон и да живеете съобразно Него. Велик е законът, който Бог е изрекал, но за мен е важно как аз го прилагам. Приложи ли този божествен закон в живота си, аз ще мога да се развивам правилно. Не го ли приложа, ще остана на същото място. Някой казва, аз правя усилия. Да правиш усилия, това значи при всяко усилие да се повдигаш една стъпка нагоре. Не се ли повдигаш, усилията ти остават на празни. Който не знае да слиза правилно от умствения свят в астралния и от астралния в физическия, той не разбира великите закони на живота. Не е достатъчно човек да знае да слиза, но той трябва да знае и да се качва. Щом става въпрос за слизане, там всички са майстори, но за качването мълцина се отзовават. За пример, можете ли да изчислите колко време е необходимо на човека да слезе от невидимия свят на земята и после да се качи пак обратно там? Сега ще ви дам един опит, само за един от възрастните и за един от младите братя. Опитът се заключава в следното. Нека тези двама братя си избират един хубав ден от едната седмица да отидат до черни връх и да се върнат. Пред това нека отбележат точно колко време са употребили за качването до върха и за слизането от него. Братята, които ще се заемат за с сопита, трябва да го направят от любов. А ако не се намерят такива брата сега, ще отложим опита за друг път. Ако пък някой направят този опит, следния път да ни кажат как и за колко време са го направили. Могат ли да отидат и да се върнат за кратко време и да ни съобщат резултата от своя опит? Това ние наричаме истинско знание. Някой казва, аз ходих на небето. За колко време? Не зная, но мисля, че мигновено. Това ни е знание. Той, което той нарича миг, всъщност е век. Мигът за Бога е век за хората. Казват, второто пришествие ще стане в един миг. Този миг представлява векове за земята. Според борга и в духовния свят има време и пространство, както във физическия, но там те не са като нашите. Те са от по-особено естество. Когато казваме, че в духовния свят няма време, подразбираме, че времето там не е като нашето. Разделено на часове, минути и секунди. И там има пространство, но не като нашето. Аз няма да ви обяснявам повече тези въпроси, защото много от вас сте учили математика и знаете, че да се живее в плоскост и да се живее в куп, това са две съвършенно различни неща. Колко хора днес познават, че живеят в куп? Или колко хора съзнават, че живеят в тесаракт? Да живее човек в тесеракта, това подразбира да вижда нещата отвътре навън или отвън навътре, но в един определен център. От този център той може да вижда навсякъде, да се движи по радиусите на дадената окръжност. Той няма да вижда всичко, а само у нези предмети, които ще попадат в зоната на неговата светлина. Човек не може да вижда всичко като Бога, но той има възможност някога да стигне до положение да вижда и това, което се върши зад гърба му. Съвременните хора виждат какво става при тях, но какво става зад гърба им, те не виждат. Като седя пред вас, аз виждам какво прави всеки, който е зад вас. Защо? Понеже всеки от вас е в огледало, в което се оглеждат предметите които в този случай аз виждам. Същият закон е и в природата. Ние знаем тия неща, които минават пред нас, но онези, които не са се проявили, те са зад нас и ние не ги знаем. Нещата идат отзад, чрез отражение в огледала, а не отпред. Обаче нам се вижда, че те идат отпред. За пример, ние не виждаме светлината направо, но чрез отражение. Съвременната физика доказва, че светлината на Слънцето иде на Земята за 8 минути. Мястото, на което виждаме Слънцето, не е същинското негово място. Действително Слънцето седи малко по-високо от мястото, на което днес го виждаме. Значи ние не виждаме нещата на техните истински места. В такъв случай трябва да им се направи корекция, да се знае точно къде се намират те. Някой казва, аз знае местата на всички неща. Местата, които ти знаеш, не отговарят на техните действителни места. Да вземем за пример няколко числа, повдигнати в десета степен и да видим какви величини представляват те. Нека вземем числото 1 на десета. 10 на 10 и 100 на 10. Числото 1 на 10 е равно на 1. 10 на 10 е равно на число с 11 нули. 100 на 10 на число с 12 нули. То представлява закон за раздробяване на материята. Тогава частиците са много наброй, но дребни. От 100 нагоре всички неща проистичат от общ център и като отиват към периферията, те се раздробяват. Може да се определи математически какви промени стават създаден предмет, когато той излиза от центъра и отива към периферията. На основание на същия закон може да се определи какви промени стават с човека от деня на раждането до деня на заменаването му. За пример, ако някой човек е роден през месец Март, Известен ден и час може точно да се определи какви влияния ще окажат върху характера му разните планети. Планетите определят директивата на неговия живот. А раждането на човека се обославя от известно планетно съчетание, което невидимия свят нарежда, а на човека предстои задачата разумно да използва тия съчетания. Човек не е господар на планетните влияния върху себе си, на е господар на положението да използва разумно това, което те му носят. Когато Венера има влияние върху някого, тя събужда в него любовта. Тя може да събуди в него възвишната любов, а може да събуди и любовта на противоречията. Любовта в квадрата. Човек трябва да изучава геометрията, за да се справя с силите в себе си. Що е квадрат? Тук има нарисуван един квадрат със страни, A, B, С, Д и диагонал между А и С. Квадратът е бутилка пълна с добро и с лошо съдържание. Човек трябва да знае алхимията, да може по алхимически начин да отделя доброто от злото. И в този случай диагоналът А, разделя квадрата на два еднакви триъгълника. Горният триъгълник ABC представлява доброто съдържание на квадрата, а долният ACD – лошото съдържание. Който живее в горното съдържание на квадрата, той е добър човек. Който живее в долното съдържание, той е лош човек. Думата лош има съвсем друг смисъл от този, който обикновените хора схващат. Дето е злото, там пространството е празно. Следователно, доброто може да се прояви в злото, понеже там ще срещне най-малко съпротивление. От физиката знаете, че енергията от положителния полюс минава в отрицателния. Знаете ли през какъв път минава положителната енергия? Тя обикновено излиза от дясното полушарие на мозъка, върви по повърхността му, минава под лявото полушарие, после извива над него и се връща под дясното полушарие. Тук в отрицателния полю се образува светлина. Значи мисълта иде не иде от дясното полушарие, минава през лявото и като резултат на това се произвежда светлина в съзнанието. Вие трябва да изучавате законите на мисълта. Казвам. Знаете ли законите на мисълта, вие ще можете правилно да трансформирате енергиите на вашия мозък. Дойде ли ви някой отрицател на мисъл, постарайте се да я изпъдите по течението на мисълта, която в пътя на движението си образува усморка. В центъра й се проявява мисълта. По същия закон на светлината са построени и очите на човека. Дължината на светлините линии които се приемат от двете очи, трябва да бъде еднакво голяма. По този начин се образува равнобедрен триъгълник. Обаче понякога лъчите от лявото око са по-дълги от тия на дясното, следствие на което се явява раздвоение в образите. Който владее своите мозъчни енергии, той ще може да направлява посоката на очите си. Когато мозъчната енергия изгуби своето правилно течение, очите на човека стават разногледи, късогледи, далекогледи и така нататък. Който иска да бъде ученик, той трябва да бъде пълен господар на своето тяло. За сега вие сте в положението на малките деца. Дето минете, каквото видите, спирате се да го гледате, без да се задавате въпроса, заслужава ли това нещо, да му се обърне внимание или не. За пример, някой иде бомбон, овид в книжка, и веднага проявяват интерес какво е написано на тази книжка. След това същия човек минава покрай някое цъфнало дърво или цвети и не му обръща внимание. Цъфналото дърво е по-важно отколкото написаното в книжката. Казвам, човек трябва да изучава закона на еволюцията. Не е достатъчно да каже човек, че разбира и съзнава нещата вътрешно. Това съзнание е подобно на разбирането, което човек е придобил от прочитането на някоя научна книга. Да разбираш нещо, това не е истинско знание. Някой казва, аз разбирам малко математика. С малко разбиране работата не става. Сега, като ви говоря, вие трябва да учите, някой от вас ще каже. Кога да учим? Ние сме хора на 45, 50, 55 и повече години. Нашето време за учени мина вече. Представете си, че вие живеете на Слънцето, дето 25 милиона наши години образуват една Слънчева година. Питам тогава, каква част от годината или от деня ще съставляват вашите 45, 50 или 55 години? Нашите 50 години на Земята са равни на 1 минута и 3 секунди от Слънчевата година. И след всичко това, можете ли да се считате стари хора? Да сте поне на една Слънчева година, разбирам. Това значи човек с познание. Какво бихте казали за човек, който е на възраст 100 Слънчеви години? Тъй, защото мащабът, с който мерим нещата на Земята и на Слънцето, не е един и същ. Например, нашите понятия за знание се различават корено от тия на по-напредналите същества. Знанието, което ние придобиваме на Земята, представлява увод, приготовление към по-високо знание, което в последствие ще получим. Ако вие не приготвите ума и сърцето си към разбиране на възвишното знание, то няма да ви се даде. Никой не трябва да се обесърчава да мисли, че не е учен. Като влезете в духовния свят, всички ще бъдете поставени по топ знаменател. И най-учният човек от земята поставя на изпит духовния свят, непременно ще пропадне. И простият, неучният човек ще пропадне в духовния свят. Ще кажете, учният човек ще падне от по-високо място. Това нищо не значи. Туи са Относителни положения. Обаче вън от тези знания има вътрешно. Божествено знание, което всеки човек може да придобие. То дава истинско просветление на човека. При тази светлина всички неща стават ясни. Малко хора са дошли до това божествено знание, до това просветление на ума. Един английски автор, който пише върху космическото съзнание, е намерил в цялата история на човечеството само 19 души с пробудено божествено съзнание. За бъдеще има условие да се пробуди божественото космическо съзнание у повече хора. И тъй, иска ли човек да учи, да се развива, той трябва да има смирение. То дава импулс на човека да учи, да се радва и на малкото, което всеки ден придобива. Истински ученият се радва и на най-малките предобивки. Той работи цели години и се радва на малката предобивка, защото знае, че за в бъдеще тя ще му донесе граматно богатство. Ето защо препоръчвам ви да работите върху себе си със съзнанието на учен човек. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. 25-та лекция от учителя, държана на 19 май 1926 г. София.